Люцисінь Темний ліс. ТЕКСТ читає Сергій ОРОбчук. ЧАСТИНА 1 ОБЕРНЕНІ ДО СТІНИ РІК 3. Епохи кризи. Трисолеріанський флот перебуває на відстані 4.21 сота світлового року від сонячної системи. Чому він аж такий видкий з вигляду? Саме ця найперша думка спала у ЮЕ коли він побачив величезний корпус корабля на ім'я ТАН у мерехтливих спалахах електродугового зварювання. Приміткам. ТАН хвалькуватий, гордовитий, гонористий. Насправді він добре знав, що цей оптичний ефект виникає через використання найсучаснішого способу зварювання в захисній газорідинній атмосфері. Після цього на плитах корпусу авіаносця з найміснішої марганцевої сталі залишається безліч дрібних плямок. Уює намагався уявити, яке враження справлятиме цей здорувань, коли на корпус Тана шар за шаром нанесуть захисну сіру полуду, і не міг. Щойно завершилися четверті за ліком навчання ударного авіаносного з'єднання Тана у прибережних водах. Упродовж двох місяців навчань Уює і Джан Байхай, який зараз стояв у нього за спиною, грали незвичні їм ролі. Похідний стрій з ісмінців підводних човнів до поміжних кораблів йшов під прапором командира з'єднання. Проте флагманський корабель тан ще стояв на стапеля Гудуці. Його місце займав удівбовий корабель «Дженхе». та іноді воно взагалі залишалося порожнім. Два місяці у Є очужило вдивлявся у порожнє флагманське місце в строю. Там бурлили сліди кільватерів інших кораблів. І це цілком відповідало його настроєві. Чи буде насправді заповнена ця порожнина, не раз запитував він у себе. Та ось тепер, споглядаючи незавершений тан, він бачив не лише його ветху оболонку. Він бачив і негаразди, і злигодні, що їх приносить із собою похилий вік. Сам Тан – мов гігантська стара покинута фортеця. Корпус корабля – величні високі кам'яні мури, цятки від зварювання, юнкі рослини, що оплітають стіни фортеці. немов це і не будівництво, а розкопки археологів. Наляканий перспективою таких нескінчених думок, У'яє повернувся до Дженбенхая, який і досі стояв у нього за спиною. «Як почувається твій батько?» – спитав він. «Краще не стає. На силу тримається», – відповів Бенхай, ледь похитавши головою. «Напиши рапорт про відпустку. Я вже був у нього, коли його вперше шпіталізували. За потребами повернемося до цієї розмови». Знову запала тиша. І так було щоразу, коли ці двоє починали говорити про особисте. Звичайно, по службі спілкувалися куди жвавіше, та все одно відчувалися якісь перепони на шляху до повної відкритості. Бейхаю, той обсяг роботи, який чекає на нас у майбутньому, не можна порівняти з сьогоднішнім. Якщо нас призначили на ці посади, мусимо налагоджувати контакт. Ми чудово комунікували в минулому. Якщо командування призначило нас обох на тан, вочевидь, причиною стала й наша вдала співпраця на Чанані. Промовивши це, Бейхай посміхнувся, а потім розсміявся тим своїм сміхом, який до кінця таки не вдавалося зрозуміти у Юе. Проте він міг заприсягтися. Що сміх підлеглого щирий, від серця. Хоча неможливо збагнути, що в кого на серці, тож не варто й намагатися, бо всі зусилля марні. Та успішна співпраця не потребує цілковитого розуміння. Хоча самому Байхаю у ЄС здавався розгорнутою книгою. Він славився своїм умінням легко читати недрібніші думки та потаємні бажання всіх від матросів до капітана. Він був майже ідеальним втіленням комісара з політичних питань, відвертим у судженнях, прискіпливим у деталях. Його коментарі і підказки не залишили сумнівів щодо правильності прийнятих рішень. Проте його внутрішній світ завжди залишався для УЮЕ бездонною сірою прірвою. Він постійно давав невербальні підказки «Роби саме так, це найліпший або найправильніший спосіб, але це не те, що я особисто вважаю правильним». Подібне відчуття, спочатку невиразне, а потім дедалі відчутніше, постійно спонукало до правильного вибору. Все, що Джан Байхай робив чи радив, було правильним або найдуречнішим. Однак у УЮЕї гадки не мав, як же насправді Бейхай до всього цього ставиться. УЮЕ мав чітке кредо. Командування військовим кораблем – важка справа, пов'язана з реальною небезпекою, і вищі офіцери мають повністю розуміти хід думок одинотного. Через це в Юе виникали значні проблеми. Спочатку він думав, що Бейхай тримає камінь за пазухою та очікує на набудай найменшу його помилку. Він ображався. Чи був хтось відвертішим і щирішим за нього на непростій посаді як командира Есмінця, чим він заслужив на таку недовіру? Поки батько Бейхая був їхнім безпосереднім командиром, Уе говорив із ним про складнощі співпраці з його сином, уже на той час комісаром. Якщо питань до виконання службових обов'язків немає, то чи не байдуже про що він думає? тихо запитав той, а потім додав, можливо, мимоволі чи правда, я теж не знаю про що. Підійдімо якомога ближче. Сказав байхай, вказуючи на тан, уквічений спалахами зварювання. Цієї миті зазеленчали їхні телефони. У повідомленнях вимагали негайно повернутися до авто. Значить, трапилося щось надзвичайне, адже машина була обладнана захищеним каналом зв'язку. Уе відчинив дверця та й підняв слухавку. Телефонував офіцер зі штабу авіаційного з'єднання. Капітан У. Від командування військово-морського флоту. Надійшов терміновий наказ для вас і комісара Джана. Ви вдвох маєте з'явитися до Генерального штабу для пояснень із певних питань. До Генерального штабу? А як же п'ята сесія навчань? Половина кораблів з'єднання вже в морі, інші виходять завтра. Щодо цього немає інструкцій. Наказ дуже чіткий. Ознайомитися з деталями ви зможете по поверненні у штаб з'єднання. Командир і комісар, щодо спущеного на воду авіаносця Тан одночасно оглянули на корабель. Це був один із рідкісних моментів коли їхні думки збіглися. Скидалося на те, що місце в морі так і залишиться порожнім. Форт Грилі, Аляска. Кілька оленів, які підтюбцем перетинали засніжену рівнину, нашорошили вуха, відчувши вібрацію землі, вкритою грубою сніговою ковдрою. Проте перед ними розчахнулася замаскована біла півсфера. Вона була тут і раніше, схожа на гігантське яйце, наполовину вкопане у землю і припорошене снігом. Олені завжди відчували, що воно не належить цьому вистудженому світові. З потрісканого яйця вирвалися стовпи густого диму і шаленого полум'я, а за ними з гучним ревінням, на світ божий вилетів циліндр. Він торував собі шляхи з-під стрімко набирав швидкість, вивертаючи вогонь із днища, і збурене повітря підхоплювало з собою у височинь найближчі кучугури, які опадали вже дощем. Коли циліндр злетів на достатню висоту, Припинилися вибухи і спалахи, що так налякали оленів. Знову запала тиша. Циліндер останов у небі, тільки залишив по собі довгий білястий слід, мов би вкрита снігом земля внизу, була змотаним клубком пряжі, і невидима гігантська рука сукала з нього нитку в вглиб космосу. О, дітько, ще кілька секунд, і я встиг би скасувати запуск. Офіцер Редер у моніторній залі НПРО, командному центрі системи національної Протиракетної оборони США, пошбурив мишу. Він був далеко, на глибині 300 метрів під горою Шаєн у Колорадо-Спрінгс. Я подумав, що це фальшива тривога, коли спрацювала система попередження, похитав головою відповідальний за спостереження орбіти офіцер Джонс. Якої ж тоді була ціля атаки? поцікавився генерал Фіцрой, новопризначенець. Управління НПРО становило лише частину його обов'язків, і в цих питаннях він ще мало тямив. Генерал кинув погляд на скляну стіну з моніторів, намагаючись за інтуїцією відшукати там звичний графічний інтерфейс, подібний до того, що був у нього перед очима в центрі управління польотами НАСА. Червоні лінії ліниво зміїлися розгорнутою двомірною картою Землі. І хоча врешті-решт лінії формували синусоїди, людина з вулиці могла подумати, що звідти ніби щось вистрілює у космос. Проте ніякого графічного інтерфейса тут не було. Криві на кожному з екранів перепліталися без жодної логіки, мов абстрактний малюнок. Що вже й казати про екрани з рядками чисел, які прокручувалися з шаленою швидкістю? Здавалося, ті шифри могли розуміти лише чергові офіцери НПРО, які зовсім не виказували поваги до його чину. Генерали, ви пам'ятаєте, як минулого року астронавти замінювали покриття від дзеркалення багатофункціонального модулю МКС вони впустили тоді замінену стару плівку. І під дією сонячного вітру вона розгорнулася знову. Але ця інформація мала бути включена до бази даних щодо цілі. Так, вона тут є. Реда розгорнув сторінку за допомогою миші. Під блоками складного тексту, масивів даних і незрозумілих форм, містилася неуковирна фотографія на чорному тлі, зроблена, швидше за все, наземним телескопом. Деталі розглядіти не вдавалося через високу здатність Сріблясто білої поверхні об'єкта до відбиття світла. Майоре, якщо ви мали цю інформацію, чому не скасували запуску? Пошуковий модуль системи в автоматичному режимі звіряє вказівки щодо цілі з наявною базою космічних об'єктів. Швидкість реакції людини надто повільна, щоб вчасно прийняти рішення. Але старий масив даних ще не переведений із попереднього формату файлів у новий, тож пошуковий модуль системи не має з чим звірятися, відповів Редер, з образою в голосі. У його словах відчувався докір. Я за секунду замінив собою суперкомп'ютер НПРО, вивівши на монітор інформацію про об'єкт, а тепер маю терпіти ще й це прискіпування. Генерале, наказ про перенесення зони відповідальності НПРО надійшов у космічний простір до впровадження змін і налагоджування програмного забезпечення, тож система стала на бойове чергування без доопрацювання, сказав черговий офіцер. Фіцрой промовчив. Зайва балаканина у приміщенні центру управління лише дратувала його. Перед ним розгорнулася перша планетарна система захисту всього людства, проте це була лише стара система НПРО, просто спрямована із Землі в космос і з різних точок, розкиданих континентами. Я гадаю, ми повинні закарбувати цей історичний момент для нащадків, несподівано схопився Джонс. Це перший випадок, коли людство завдало удару спільному ворогові. Приносити камери всередину сувору заборонено. Холодно відповів Редер. «Капітане, про що ви говорите?» Фіцер несподівано розлютився не на жарт. Система не розпізнала дано ціляк ворожу. Який це перший удар по ворогові? Ракети-перехоплювачі оснащені ядерними боєголовками, вимовив хтось після незручної паузи. Так, півтори мегатони в тротиловому еквіваленті. То що? Зовні майже темно. Враховуючи місце положення цілі, ми можемо побачити спалах. «Ви це можете побачити і на моніторі?» «Зовні картина буде значно цікавіша», – сказав Редер. «Я? Моя зміна на чергуванні скінчилася, генерале», – нервово топчуючи, мовив Джонс. «Моя теж», – додав Редер. «Насправді це було лише виявом пошани з їхнього боку. Фіцрой обіймав посаду старшого координатора Ради оборони землі, не займав посади в Норад і НПРО, та не мав там повноважень». Фіцрой махнув рукою. «Я не ваш командир. Робіть, що вважаєте, за потрібне. Тільки нагадую, нам, можливо, доведеться ще довго працювати пліч плеч Джонс із Редером щодуху навипередки рванули назовні. Пройшли крізь десятитонні тонні двері протирадіаційного захисту і видрилися на вершину гори Шаєн. Над ними ясніло вечірнє небо, проте ніякого ядерного вибуху в космосі вони не побачили. «Він має бути он там», – Джонс сказав пальцем. «Можливо, ми запізнилися», – відповів Редер. Саркастично посміхнувся і запитав. «Вони справді вважають...» Софон знову розгорнеться у вимірах із малим числом. «Не думаю, що він дасть нам другий шанс. Він наділений інтелектом», – відповів Джонс. Ось і погляди НПРО прикуті до космосу. Хіба не лишилося жодних загроз на Землі, від яких потрібно захищатися? Навіть якщо всі країни-спонсори тероризму перетворюються на агентів, ОЗТ нікуди не зникла, – Редер пирхнув. Це військові експерти у РОС тільки мріють отримати якнайшвидші результати, байдуже які. Фіцро – є один із них. Тепер вони можуть голосно стверджувати, що перший рубіж системи оборони Землі збудовано, хоча у технічному плані майже ніяких змін не впроваджено. Єдиною метою системи на сьогодні є запобігання її розгортанню у вимірах макросвіту на навколоземній орбіті. А технологія ще простіша за ті, що застосовується для перехоплення власних ракет. Отже, якщо вона все-таки з'явиться, то площа, по якій можна буде завдати удару, величезна. Капітане, я насправді запросив тебе піднятися сюди, щоб сказати ось що. Чому ти поводишся, мов мала дитина, з тим фотографуванням першого удару по ворогові? Навіщо третируєш генерала, га? Хіба не бачиш, що тут за один, який він зашорений? Але хіба це для нього не комплімент? Він один з найкращих піарників у армії. І ти гадаєш, що на прес-конференції він заявить, будь то перший удар по ворогові був запуск ракети через помилку і недосконалість системи? Вони з колегами це вдалим тренуванням, звідси чи реальній загрозі. Ось побачиш». І з цими словами Редер влігся на Землю, широко розкинув руки та почав із сумом роздивлятися зорі, що світилися в нічному небі. «Ти знаєш, Джонсе, якщо Софон несправді знову розгорнеться, це буде вельми люб'язно з її боку. Дати такий шанс її знищити». «Ніяка з цього буде користь. Уже відомо, що їх бозна скільки летить до Сонячної системи. А скільки вже тут? І чому ти називаєш Софон вона, а не він чи воно?» Оберна до нього обличчя Редера набуло мрійливого виразу. Отже, китайський полковник, який щойно прибув до центру, сказав вони називають софон ім'ям японської жінки томоко. Примітка. Японською мовою ті самі іерогіфи, що китайською означають софон дослівна частка, наділена розумом, прочитуються як томоко досить поширене жіноче ім'я в Японії. Напередодні Жан Юанчао заповнив усі папери для виходу на пенсію і залишив хімічний завод, де працював понад 40 років. Його сусід старий Ян сказав, що 60 і 16 найкращий вік у житті. Повсякденний тягар, який несуть 40-50-річні, вже минув, а хвороби і стареча немічність 70-80-річних ще далеко. Саме час насолоджуватися повнотою життя. Син і невістка Джана мали стабільну роботу, хоча син одружився пізненько. Чекати на онука залишилося вже недовго. Джан з дружиною не могли собі дозволити жити тут, проте їхній старий будинок знесли, а на отриману компенсацію вони рік тому придбали собі квартиру. Коли Джан обмірковував усе це, життя здавалося чудовим. Проте, споглядаючи з вікон свого восьмого поверху «Місто під ясним небом», він не відчував радості в серці. Яке вже там друге безтурботне дитинство? Він мусив визнати що в питаннях суспільної політики і державних взаємовідносин старий Ян такий мав рацію. Сусід Ян Дзінвень був шкільним учителем середніх класів на пенсії. Він частенько давав життєві поради Джану, і остання з них така. Для щастя, у своєму поважному віці ти маєш постійно навчатися чогось нового. От візьми хоча б інтернет. Найменша дитина вже легко баражує його безмежними просторами, а ти не здатен відкрити браузер, – говорив Ян. Він навіть окреслив головну проблему Джана – його недолік. Той зовсім не цікавився нічим, що відбувалося довкола. Жодними подіями, значущими для нього чи для людства загалом. Ян сказав. Твоя дружина може виплакатися, хоча б дивлячись у ті нескінченні, дурнуваті телевізійні мильні опери. А ти ж навіть ящика не дивишся. Взагалі не цікавишся ні національними питаннями, ані загальносвітовими проблемами. А це важлива частина життя. Джан жив у Пекіні, але нічим не нагадував столичного мешканця. Будь-який таксист мав власну точку зору на події в країні та світі. А Джан, якщо й знав, хто зараз обіймає пост «глави держави», то назвати ім'я прем'єра для нього було вже складним завданням. Насправді, старий навіть пишався своєю відчуженістю. Він простий громадянин, прожив своє життя тихо, сумирно, без значних потрясінь, то чого б мав перейматися всіма тими проблемами, які взагалі його не стосуються ці проблеми аж ніяк не впливають на його щоденне життя, то навіщо йому цей клопіт? Он старий Ян, усе печеться про національні інтереси. Кожного божого дня переглядає випуски новин, влаштовує суперечки в інтернеті на тему, як міжнародні тенденції нерозповсюдження ядерної зброї впливають на національну економічну політику, аж поки обличчя не побуряковіє. І що? Пенсію уряд йому хоч на півкопійки підвищив. Але Ян постійно... Брав на глум такий спосіб мислення. Ти смішний, бо думаєш, що ці питання тебе не обходять. Гадаєш, це не має жодного значення особисто для тебе. А я кажу тобі, старий Джане, що кожна значно національна чи міжнародна проблема, кожне суттєве рішення нашої влади та кожна резолюція ООН, так чи інакше, прямо чи опосередковано, пов'язані з твоїм життям. Ти думаєш, що вторгнення США до Венесуели аж ніяк тебе не стосується? А я стверджую, що це матиме довготривалий вплив на твою пенсію і це виявиться куди більшим за твої півкопійки. Раніше Джан лише сміявся з такого просторікування, але тепер зрозумів, що старий Ян таки мав рацію. Зазеленчав дзвоник на дверях. Джан їх відчинив і побачив старого товариша Яна. Той мав такий вигляд, ніби щойно повернувся з вулиці, проте був сповнений енергії. Джан втупився в нього, мов людина, яка довго блукала пустелею, перш ніж зіткнулася з випадковим мандрівником і ні за що не хоче відпускати його. Не, я шукав тебе, де ти подівся. Ходив зранку на ринок, бачив і твою дружину. Вона робила закупи в продуктових рядах. Чому наш будинок такий порожній? Тут, як у мавзолеї. То сьогодні ж не вихідний день. Всі у справах пішли. Ян засміявся. Твій перший день на пенсії. Те, що ти відчуваєш нормально. Дякувати Богу, ти не був керівником, бо їм ще складніше адаптуватися. А ти скоро звикнеш. Ну ж, ходімо до центру нашої громади. Знайдемо тобі заняття до вподоби. «Та ні, це не через пенсію. Це через, ну як ото правильно пояснити, ситуацію в країні, ба радше у світі». Ян тиснув у нього пальцем і засміявся. «Ситуація у світі? Ха-ха-ха! Ніколи не подумав би, що почую це з твоїх вуст». «Ні де правди, діти. Все так. Раніше мені було байдуже до всього цього. Проте справи набули такого масштабу, я раніше й подумати не міг, що воно може зайти так далеко. «О, старий Джане. Хоч як прикро це казати, але і я пристав до твоїх життєвих правил. Я тепер також не переймаюся через усі ті глобальні питання. Повіриш чи ні, але я вже тижнів зо два навіть новини дивлюся. Я слідкував за всіма новинами, тому що це були суто людські питання. І ми мали вплив на хід подій. Про те, що до цього ми безсилі. Чого ж тоді хвилюватися. Але ж не можна просто не зважати. Через 400 років людство зникне. О, а ми з тобою зникнемо за 40. А наші нащадки? Як щодо них? Мене це не так бентежить, як тебе. Мій син живе в Америці, він одружений, але дітей не хоче. А твій рід проіснує ще з 10 поколінь. Тобі цього не досить? Ліпше вкоритися. Джан якось мить дивився на старого друга, потім глянув на годинник і вімкнув канал новин. Ішов денний випуск. Інформаційна агенція Associated Press повідомляє, що 29 числа цього місяця о 18.30 за північноамериканським східним часом у НПРО провели вдале випробування зі знищення розгорнутого у вимірах макросвіту Софона на навколо земній орбіті. За ціль слугувала частина плівки відзеркалення, загубленої під час орбіт на МКС у жовтні минулого року. Прес-секретар ОРОЗ повідомив, що ракета-перехоплювач із ядерною боєголовкою успішно впоралася із завданням і знищила ціль. Площа цілі становила... 3000 квадратних метрів. Отже, це свідчить, що задовго до того, як софон стигне розгорнутися у тривимірному просторі з площею достатнього для відзеркалення сонячного світла в обсязі загрозливому для людських об'єктів на поверхні землі, система НПРО його знищить. Яка нісенітниця. Софон ніколи вже не розгорнеться у наших вимірах, мовив Ян, намагаючись вихопити пульт із рук Джана. Перемкнімо на спортивний канал. Може, там повторюють півфінал Європейського Кубка. «Вчора я задрімав на Софі, коли дивився. Удома подивишся», – відповів Джан, не випускаючи пульти з рук, і далі слухаючи випуск новин. За інформацією, отриманою від лікаря 301-го військового шпиталю міста Пекіна, де проходив курс лікування Дзя Вейбінь, причиною його смерті став гемобластоз, або, інакше кажучи, лейкемія. Безпосередньо до смерті призвели значний крововиплив та відмова всіх органів на пізній стадії захворювання. Жодних незвичайних чинників та незрозумілих причин виявлено не було. Дзявий Бінь, відомий фахівець з питань надпровідності, який зробив значний внесок у дослідження та розробку надпровідних матеріалів, що зберігають свої властивості за кімнатних температур, помер 10 числа цього місяця. Всі чутки, що професор дзя помер через атаку зофонів, безпідставні. Прес-секретар Міністерства охорони здоров'я також повідомив інші смертельні випадки що їх також пов'язують із дією софонів, спричинені або нещастям, або звичайним перебігом захворювання. Прокоментувати останні події репортер попросив відомого фізика Дін І. Репортер. Як ви прокоментуєте паніку, що чинилася через страх перед софонами? Дін І. Паніку спричинює відсутність у населення базових знань із фізики. Представники влади та члени наукового співтовариства не раз і за кожної слушної нагоди пояснювали, Софон – це лише елементарна частинка, яка хоч і наділена високим рівнем інтелекту, має обмежений потенціал впливу на макросвіт саме внаслідок своїх мікроскопічних розмірів. Найбільшими загрозами і проблемами, які софони можуть принести людству, є помілкові висновки та суперечності в наукових дослідженнях у царині фізики високих енергій, а також недоліки систем спостереження Землі, побудованих за принципом сплутаних квантових станів. Залишаючись у своєму первісному стані, тобто не змінюючи мікроскопічних розмірів, Софон не здатен бити чи створити смертельну загрозу. Реальний вплив на об'єкти макросвіту Софон може мати, лише розгорнувшись з 11-мірного простору в розмірності нашого макросвіту. Та навіть розгорнутий Софон не може завдати значної шкоди у макросвіті, поза його сила криється саме у розмірностях із великим числом. А тепер, коли людство збудувало систему оборони, будь-яке розгортання Софона надасть нам чудову можливість для його знищення. З моєї точки зору, основні мас-медіа мають ефективніше сприяти поширенню цієї інформації, аби уникнути розповсюдження серед громадськості панічних настроїв без жодного наукового підґрунтя. Джан почув, як хтось увійшов до вітальні, не постукавши і гукаючи «Старий Джане!» та «Пане Джан!» і рушив туди. Він здогадався, хто це ще раніше, щойно почув важкіленні кроки людини, яка підіймалася сходами. Мяо Фуцюань, ще один сусід зі сходового майданчика, зайшов до помешкання. Цей власник кількох вугільних шахт у провінції Шансі був на декілька років молодший за Джана. Міафуцюань володів великим будинком в іншому районі Пекіна, а всі квартири квартирі мешкала його пасія з провінції Сичуань, не старша за його доньку. Попервах, коли Мяо тільки придбав тут помешкання, родини Джана та Яна ставилися до нього не надто дружньо, бо з ним постійно виникали суперечки через речі, покинуті в коридорі загального користування. Але зрештою, вони зрозуміли, що новий сусід, хоч і брутальний у спілкуванні, товариська і щира людина. Після того, як управлінська компанія вирішила спір щодо приміщень загального користування, між трьома родинами становилися приязніші стосунки. Хоча Мяо і стверджував, що відійшов від справ і залишив управління бізнесом синові, він досі був вельми зайнятою людиною. У квартирі з'являвся вряди годи, годин, і усіма трьома величезними кімнатами цілковито розпоряджалася коханка. «Старий Мяо, місяць уже знову змінився на молодик від часу твоєї останньої появи. Де ти цього разу схопив фортуну за хвіст? І наскільки вона тебе збагатила?» – запитав Ян. Мяо перш ніж відповісти взяв кухоль, Наполовину наповнив його водою з диспенсера і жадібно випив. Були неприємності на шахті, мені довелося їхати все залагоджувати. З грошима тужно. Навколо коїться таке, наче запроваджено військовий стан, уряд зі своїми дитячими підходами до вирішення проблем. Старий закон про видобовну діяльність і так не працював, а тепер взагалі не зрозуміло, коли шахта зможе стати до роботи. Гіркі жнива для всіх, промовив стариян. Не відриваючи очей від футболістів на екрані телевізора. Чоловік лежав на ліжку ось уже кілька годин. Місяць ділився з ним світлом, що проникало до кімнати крізь напіввіддалене на віконце, холодні промені час від часу яскраво спалахували на підлозі. Через грутіний усе навколо здавалося витисаним із сірого каменю, тому кімната нагадувала гробницю. Ніхто не знав справжнього імені чоловіка. Проте згодом він стане відомим як Руйнівник 2. Протягом попередніх кількох годин Руйнівник 2 пригадував усе своє життя, щоб не забути нічого важливого. Упевнившись у відсутності прогалин у споминах, він напружив м'язи, неначе за дерев'янилі, аби дістати з-під подушки пістолет і повільно підніс цівку дула до голови. Цій миті перед очима з'явилося повідомлення від суфона. Не роби цього, ти нам потрібен. Господи, це ти Увесь минулий рік мені снилося, що я отримав від тебе посилання, але це так і залишалося маренням, І от недавно навіть сни зникли, як я гадав назавжди. Але ж ні. Це не сон. Я з тобою спілкуюся в режимі реального часу. Руйнівник стиха розсміявся. Ну от і добре, усе скінчено. Там, напевно, снів немає. Потребуєш доказів. Потребуєш доказів? Доказів того, що там не буває снів? Доказів, що це насправді я. Ну то скажи мені, чого я не знаю. Усі твої золоті рибки мертві. Яке це має значення? Скоро ми зустрінемося десь, де немає темряви. Тобі все ж таки варто поглянути. Цього ранку ти був засмучений і, не дивлячись, відшпурнув недопалок, а він потрапив до акваріума. Нікотин із сигарети розчинився у воді, що призвело до загибелі рибок. Руйнійник-2 заплющив очі, поклав пістолет і скотився з ліжка. Його вайлуватість і жалощі до себе враз зникли. Він увімкнув світло, підійшов до маленького столика, на якому стояв акваріум. П'ять золотих рибок-телескопів плавали до гори білими черевцями в товаристві розмоклого недопалка. «Матимеш і другий доказ. Еванс надіслав тобі зашифрованого листа, але пароль доступу змінив. Він не встиг перед смертю повідомити новий пароль, тож лист так і залишився непрочитаним. Я тобі його скажу. Кемел» як і марка сигарет, якими ти отруїв золотих рибок. Рунівник-2 з хвилюванням дістав ноутбук і, поки чекав на завантаження системи, розплакався. Господи боже мій, це справді ти. Це ж ти. Схлипував він. Після завантаження операційної системи через спеціальний додаток, розроблений ОЗТ, він відкрив електронну пошту і дочекався появи віконця для введення пароля. Увів новий пароль і на екрані відразу з'явився текст. Але руйнівник два навіть не збирався його читати. Він опустився навколішки, повторюючи, «Господи, ти насправді ти, Господи!» Трохи заспокоївшись, нарешті підняв догори заплакані очі і продовжив. «Нас не попереджали ні про напад на зібрання з командувачем, ані про засідку в Панавському каналі. Чому ти полишив нас?» «Ми вас боїмося. Це тому, що наші думки не відкриті назовні. Але ж цього й не потрібно, аби знати, що все вміння, яких вам бракує, Обман, маніпулювання, маскування, ведення в оману ми спрямовуємо на службу вам, ми не знаємо, так це чи ні. Проте, навіть припустивши, що це правда, неможливо позбутися страху. У вашій Біблії згадується тварина, яка зветься Змією. Якби вона приповзла до вас і сказала, що відтепер щиро й відано служитиме вам, у вас не було б остраху й огиди до неї? Якби її наміри були чесними, я здолав би страх і огиду. Це було б важко. Звичайно, адже вас одного разу змія вже вкусила. Після прибуття зофонів і налагодження спілкуванням у режимі реального часу, ви дуже детально, навіть надміру детально відповідали на всі наші запитання. Більшість інформації, як от обставини отримання першого повідомлення із Землі та процес створення зофонів, цілком можна було б нам і не передавати. Спочатку ми вірили, що це ознака довіри з боку Господа, а тепер міркуємо. Ми не володіємо технологію комунікації за допомогою прозорості думок та їх візуалізації, то чому ви не скористалися вибірковим підходом щодо інформації, яку нам передали? Насправді такий варіант розглядався, проте обсяг інформації відрізнявся б не так кардинально, як ти собі уявляєш. У нашому світі способи обміну інформацією та комунікації, не засновані на технології візуалізації думок, також мали вжиток. Особливо широко. Це використовувалося у технологічну еру. Проте прозорість думок стала нашим культурним і соціальним кодом. Зрозуміти це тобі так само складно, як мені, ваш світоустрій. Мені складно уявити, що у вашому світі взагалі не існує обману та підступу. Так існують. Але примітивні порівняно з вашими. Наприклад, у нашому світі під час ведення воєнних дій ворожі партії можуть застосовувати елементи маскування для приховування позицій, але якщо у супротивника з'явилися сумніви щодо конкретних точок, він просто запитує про реальний стан протилежної сторони та зазвичай отримує правдиву відповідь, це неймовірно. Ви так само не зрозуміли для нас у тебе на полиці стоїть книга Історія трьох королівств. Роман трьох царств. Ти не зрозумієш, про що там йдеться. Я зрозумів невелику частину. Так само, як і звичайна людина, ознайомлючись зі складною працею з математики, може зрозуміти її початкові терміни лише докладаючи величезних розумових зусиль та сповна використовуючи уяву. Ця книга справді демонструє всі рівні досягнень людства у стратегічному плануванні, хитрощах та інтригах. Проте в нас є Софони, які можуть зробити прозорим усе в світі людей, крім людського розуму. Так, Софони не можуть читати думки. Вам має бути відомо про існування проєкту Обернені Більше, ніж тобі. Він якраз має вводитися в дію. Саме тому ми звернулися до тебе. Яка ваша думка щодо проекту? Ті самі відчуття бувають, коли дивишся в очі змії. Але біблійна змія також навчала людей мудрості. Задум проекту «Обернені» полягає в тому, щоб створити один чи кілька надзвичайно складних для вашого розуму лабіринтів. Ми можемо слугувати вам за нитку аріадни та вказувати на вихід із них. Через цю відмінність у прозорості думок ми сповнені ще більшої рішучості стосовно знищення людства. Допоможіть нам змести з Землі всіх людей, і ми знищимо вас. Господи, стиль висловлювання ваших думок насправді є значною проблемою. Зрозуміло, що він походить із способу комунікації за допомогою обміну думок. У нашому світі, навіть якщо ми говоримо саме те, що думаємо, користуємося тактовнішим, ефемістичним стилем мовлення. Наприклад, надмірно прямий формулювання щойно озвучені вами, хоча формально і відповідають ідеалам ОЗТ, здатні викликати відразу в декого членів організації, а це може призвести до непередбачуваних наслідків. Звичайно, ви можете так і не опанувати цього мистецтва. Саме висловлення перекручених думок у людському суспільстві, і особливо у літературних творах, робить справжній лабіринт із обміною інформацією. Мені відомо, що ОЗТ нині на межі краху. Так сталося тому, що ти покинув нас. Останні два удари були фатальними. Фракція редамтористів припинила своє існування, і тільки адвентисти ще підтримують функціонування організації. Вам достеменно відомо про це? Проте насправді фатальним ударом була втрата надії. Через твоє відчуження вірність братів Господу піддається серйозним випробуванням. Щоб зберегти цю відданість, ОЗТ потребує негайної підтримки Господа. Ми не можемо передавати вам технології. Про це не йдеться. Все, що потрібно, лише поновити повідомлення за допомогою софонів. Це цілком можливо, проте найперше, що слід зробити ОЗТ – це виконати наказ, який ти щойно отримав. Ми передали його Евансу незадовго до загибелі. Він переслав його тобі, але через зміну пароля ти не впорався. Рунівник-2 згадав про декодований лист і уважно його перечитав. Завдання зовсім не складне, чи не так? Не надто складне. А воно справді важливе? Воно вже тоді було важливим, а внаслідок запуску проекту «Обернені» набуло ще більшої ваги. Чому? Текст такий не з'являвся перед очима руйнівника. Евансу була відома причина, але він, вочевидь, не ділився цією інформацією ні з ким. І він мав рацію. Це велика удача. Тож ми не можемо сказати тобі, чому так сталося. Руйнівник мав надзвичайно вдоволений вигляд. Господи, ти навчився хитрувати. Це великий прогрес. Еванс багато чого нас навчив, проте ми ще на початковій стадії опанування цих знань. За його словами, це відповідає рівню вашої п'ятирічної дитини. Неказ, який він нам переслав, містить одну з навичок, яку ми не зможемо опанувати. Ви говорите про вимогу не привертати до задуму надмірної уваги, не афішувати реалізацію цього плану силами ОЗТ? Якщо мета справді важлива, це природна стратегія. Для нас це складне завдання. Гаразд. Я подбаю про реалізацію задуму згідно з вимогами Еванса. Господи, ми доведемо свою лояльність.